Солодку дрімоту урвала шишка, що шлюпнула в мою купіль. Я вилушив з неї п'яток горішків і ласожжував першу трапезу сьогодня. Зачерпнув ж води, вона відгонила нафтою, яку баба нараювала мене глитати, коли кололо в животі. Чорна вода, наче виссала з мене смертельну втому, Хвора рука, хоч і кволо, та подавалася. Може, дякувати ведмедю, що торгнув мене лапою? А може, кістка стала на місце, коли я катулявся вниз? Так усе добре звершилося. Я живий, зігрітий і убезпечений. А чей відмідь з того захмар'я не злізе сюди? Я вбрався і роздивився окіл. Просто очей лежала широка, як панський двір галява, припараджена блідим первоцвітом і козодресом, чиї цвітки чимось подобалися до козячих писків. Обручем нависала над видолинком кам'яна стіна, з котрої я сюди ісипався, Де-неде вона була підбита і ржавим ялівцем, і жмутами висхлого колькавника, Скалу огинав гримучий потік Такий бистрий, що видавалося, вода перевертає каміння А далі просторився чорний ліс Чорнили його темні кострубаті смереки переміж із густим стовбурячим дубів Чи не цей ліс мав тоді на оці сотник? Стояла тут якась осібна загусла тиша Яку прошивав срібною ниткою дзвін поточений. Чулося тут тепліше, ніж на горі, яскріла вже добре розвинута зелень, птиці возилися з гніздами, полос вигрівався на осонні, либонь, гаряча підземна жила, що випорснула в розколину гріла цілу межи гірну котловину. Любо тут було. Якби така картинка трафилася в наших переходах із Матіком, ми там неодмінно стали б табором на ночівлю. Про неї вартувало зараз подумати і мені. Найперше я розкутуляв перев'язь на руці. У травицю, блиснувши лезом, ковзнув багнет. Дарчик від командира, чи може від самої долі. «Тепер я міг зладнувати собі сяку-таку постелю, нарізав ялинових лап і став глядати зручне для ночівлі місце. В підошві скали зяяв читевий видовб, над яким нависав кам'яний дашок. Тут і від вітру схрон, і дощ не намочить, подумав я, і зніс сюди свою зелену устілку» а для укривки нарізав сухої осоки, яка густо шелестіла довколо булькотливого озерця. Колись сим порішив, подався клопотати про якусь вечерю. Що я тут міг настарати для їдла? В торішньому листі шамрав жменю букових жолудів, що вже кільчилися хвостиками ростків. Гіркувата потрава, та що вчиниш? Порожнє черево прилипало вже до хребта. Добре, що далі трапився гістівний каштан, який у нас називають гістиня. На смак ліпший, але зараз по весні відгонив пліснявою і стягував язик. Не так наситився ясим, як заморив черв'ячка голоду, дикий щавель мало перебив пісну гірчавість тої їди. Коли вертався до свого стіла, запримітив на узвищий табунець молодих берізок. От чий солод мені тепер не завадить. Березовим соком я любив гоститися ще з пастушого дитинства. Надрізав кору, всилив у неї порожнисту стеблину і ліг під березою так, аби з сівочки мені цяпкало прямо в рот. Нараз заточилося рідко, а далі густіше – від твердої свіжості соку мені аж задзвеніло в скронях, замерехтіли темні павучки в очах. Дерево плекало мене, як приблудну дитину. Вимордуваний, ослаблий організм набирався земної моци. Лежачи собі так, я бачив на тлі неба обрис скали, під якою примудрив собі пристанище. Час і вітер нещадно пощербили її, витворивши щось схоже на чоловіче лице. Так і є. Круте чоло, горбкуватий ніс, випин вусів, сціплені губи і широка закорінена в хащу борода. Когось мені так навіював цей камінний лик. Та діда ж, мого діда, Наплив споменів про домівство, Зігрів мою вихолоджену в душу. І тут же блиснув у голові Неспогаданий здогад. А що коли це мій другий дім? Лячні думи снувалися в тісний ланцюжок. Щось чи хтось, Наче вів мене сюди впродовж останньої седмиці. Гарнізон Карпатської Січі. Красне поле, яке радше б назвати кривавим, Вибір чолового скобала, що впав чомусь на мене, Ріка, що винесла мене на берег, ведмідь, що загнав мене в кам'яний міг, Тепле озеро, і ось скала з такими рідними рисами. Я придивився пильніше, скала всміхалася мені.